ainitzen beldugazen, ezotezuen ez euririk eginen eta ez, ez, eta haulakorik izan eta euririk gabe iraganda Nafarroaren egunako goizaldea bederen, hoizeko ikusgarria arte, beraz, dantzariak eta musikariak ibili izan dira problemari gabe zigantiak ere hor ziren eta bazterrak alaituak izan dira. Burga taldea entzun dugu, pasatzen, gure haintzinean, eta burga musika taldea biztan dena dantzariekin etogia ziren eta horien ondutik altxasukoak eta Elizondoko dantzariak ere ikusi ditugu. Gaiteruak ere hor ziren, ziganten artetik. Usta, itzeko txarangak ere, badu zonbait ukte, seurtatzen dile nafagoaren eguna. Ba, ba, ba, horiek dira balore segurrak den bezala, horiek, eta aspaldidanik hemen ditugu eta beti hor. Eta sakanako trikitilariak ere entzun ditugu horien giletik zonbait jende kantuz ere ari zirela. Eskola erriko bera nungoa? Zu, nuntik etoraz, etorzen zira? Iruñatik. Iruñatik. Berrogoi garen Nafarroaren eguna, zu kuts egin duzu bat ere? Bai, urte omatez, bai. Denetan ez, ni urte omatez, bai. Odean, egun pasa gaur, zer da egitaraua? Bazkaltzen duzu ekarparen azpien? Bai, bai, bai. Hor jaten dugu, horra besten dugu, eta gero, etxera. Beraz, zuetako, nafarroaren eguna, eurie izanik ere, elurra izanik ere, etorri behar da? Albalema da bai, bai, bai, bai, bai, noski. Ederki, kantuz gainera, tarzeko goguarekin. Eta Elizako plazako ikusgarria iragan onduan, autetxiak ere bildu dira Elizaren parri handen Elizondoenia itxean. Eriko itxeak omitaturik, mugaz bi ziren. Mintzatu gira, Jamichel Koskarrat hausapesa, Maria Solana, Nafagoko gobernuko bozera mailea, bai eta ere, Max Brisson, departamentuko president ordeaikin. Zer gau zen gaukomezua? Zer, Zen kontenginela beriz ikustea, oin beste haute txiditea, bai, Nafarroaren egunat, ergan nahi baitu marka hona dela, denek onartzen dute behaz eta ekitaldi hori segitzea, uh, bai, badakite elgerrekin berri bai, dila segitu ahremanak, eta bon, ba bestan egiteko, baina ba lan egiteko ere elgerrekin. Uste dut, uh, mesua hori zela gaur, eta behar ditugula atxipmento horiek bizi honoan izurtaz. Mm -hmm. Proiektu batzu badira, abiatuak, mogaz gainetik, eta horiek ere gauzatzeko eta indartzeko idei antziste? Bai, badugu proiektu bat behaz biatia behaz, eta uste dut uh, bai, biziki proiektu eder bat izain dela. Uh, Baak gure ibarga handako, uh, pixkaat uh, launzaren behar gabbaen eta men, nahi ditugu he biz hemen atxiki eta horrek uh, e seinale handi bat da, eta uh, e za uh, laun buiak zaingilela eta behar behargikolako proiektuak abiatzen dira eta inhala luzaz uh, segituko dubola. Mugaz gaineko areman horiek sendotzeko eta azkartzeko e espirituan zi. Bai, bai, bai zinezala da bai. Eta ikusiz, et nor, e, guai, segitzen din, e, feen, beti, beti e, segituz hola hola, pentsatzen dut eta be, onore askartuko direla gehio ge, ge, gure harremanak. Gure mesua gaur e, bat da, hemen egun nahi dugula, bat egiteko, Nafar guztiek egin alizateko egin behar dugun bidea alkarrekin. Argidaukagu ezinbestekoa dela, gogotik ezin dugula galdu, Nafarroa bat izan zela, eta gu ikustia besterik ez dago alde batekoak eta bestekoak Nafarra garela denak. Hori ez dugu antzi antzinai, eta horretan naiz da egungo errealidade instituzionala edo administratiboa beste bat izan, gure errealidadea historikoa zein den argi daukagu, eta gainera etorkizunari begira zein behar duen ere argi daukagu. Horregatik Nafarroako gobernuak argi du, elkarrekin nahi duela lanean aritu, hemengo biztanle, hemengo elkarte, hemengo instituzioa ere bai. Zabaltzea aldera, bueno, posa harremana errotzen lagunduko diguten proiektuak edota eta puztuak. Erronkak badira, batzuk emaiganean ditugu, beste batzuk egiteke daude. Gure aldetikan Nafarroako gobernuaren aldetikan borondatea bada elkarrekin lanean aritzeko eta gure historia biztatik eskaltzeko, presente edukitzeko izan ere etorkizuna behar bezala ongi errotua eta indarrez eraiki nahi baldin badugu, ezin baitugu e, gogotik galdu zein den gure historia nundi gatu zen eta zeintzuk eta nortzuk eta nolakoa garen Nafarrak Max Prichard, donc, euh, vous êtes venu ici, à Baïgoury-Nafarone-Negouna. Pourquoi vous avez accepté cette, cette invitation et, et comment vous vivez cette fête-là ouais, C'est une manifestation qui a 40 ans, qui est maintenant euh, bien inscrite et tout à fait naturelle que j'y sois. Il y avait beaucoup euh, beaucoup d'élus. Je crois qu'on a tout intérêt à, à renforcer les, les liens Alain. la Navarre. C'est euh, aujourd'hui une belle image. J'étais à Bordeaux hier à l'occasion de Basque-Negouna à Bordeaux. Et je peux dire que l'engouement là pour la Navarre, l'image forte de la Navarre, elle, elle est très importante. Le développement de nos vallées est compliqué, comme l'a dit le maire Jean-Michel et C'est des défis. Il faut le faire tous ensemble, il faut le faire en partenariat. Et je pense qu'aujourd'hui que l'image de la Navarre est un atout, y compris pour les vallées de Basse-Navarre. Voilà pourquoi ma, ma présence était, était naturelle. Puis le maire aussi a parlé de, de fraternité. Et peut-être que c'est ce qui manque souvent dans notre société dans notre monde. Et donc quand on développe la fraternité, moi j'essaye d'être de ce côté-là, de côté du vivre ensemble. Il faut que les frontières deviennent des ponts, parce qu'on a suffisamment souffert de frontières hermétiques où on ne se parlait pas. Il vaut mieux tendre la main et en plus quand on a une histoire, une culture et une langue en commun. Eta gero elizako plazatik bereko plazara diendeak joan dira musikariak ere lagun eta usain bezala, karpa handi baten azpian bazkaria izan da. Giro goxuan, kantua ezten eskaz eta momentu unkigarri bat ere bizi zandugu, etorri baita mintzatzerat hauziperatuak dauden altxasuko gazteetarik baten ama, Isabel, adurren ama. Enuen pensatzen hemen egongo nintzenik eta bueno, harrapatu naute eta... Ebitz hitz egin behar nuela eta bakarrik behin eta berriro esaten dugu gura zoen aldetik mila esker bihotz bihotze jasotzen ari garen. jasotzen ari garen elkartasunagatik menetan bizirik e, e, e, jar, e, jarraitzen dugu zuen elkartasunagatik zuen aldetik jasotzen dugu indarra jarraitzeko borrokatzen eta egunes egunes esaten gure kasua injustizia bada dela gurekin ari direla jolasten gurekin seresan ba amorrua mendekua tamina sortarazten ez azaldu nahi dutela Baina baita ere esaten dugu, guri ez digutela kenduko, divertitzeko, farreiteko, irribarreiteko, hori ez digutek kenduko. Eta azke bizitzeko gogoak. Eta horregatik, berriro ere mila asker, datorren astean Madrilen egongo garela, jarraituko dugu esaten gurea ez dela terrorismoa, injustizia ondi bat ari direla ba, egiten gurekin, Euskal Herriak nahiko daki horriburuz, pentsatzen genun eta gogoak baditugu amaitzeko honekin, baina tinko eta ozenki esango dugu altzazuko akaske, eta aurrera behar zaituztegu eta mila esker eta dibertitu. Baina...